Розділ 10 В якому розкривається нарешті секрет діда Коцюби. Та й не лише діда. Свято в гарбузянах. Дорогою, оповитою хмарою куряви, мчала машина. Дід уже зайшов у хату, і голова поспішав до воріт. Бобешко і бобинець виструнчились, як на параді. Ну зараз Усе з'ясується, завмерли хлопці. Вже видно було, що машина то колгоспний Бобик. Тепер ясно, чого голова на велосипеді прикрутив свою машину послав зустрічати гостей. Але поважні гості навіть з району, і то на Волгах приїздять. Невже ж з Києва на рейсовому автобусі прибули? Бобик різко загальмував біля дідових воріт. Хлопці глянули. І мало не скрикнули від радості. За кермом сидів Вася, а біля нього на передньому сидінні – Тайфун Маруся. Більше в машині не було нікого. Тайфун Маруся випургнула з машини, наче метелик. Ну, ступив крок їй назустріч голова. Порядок, вигукнула вона, усміхаючись. Спасибі, комсомол. Голова поклав їй руку на плече, потім обернувся до столу і гукнув. Сідайте, будь ласка, товариші, будемо починати. Вася дістав з машини якийсь пакунок і поніс до столу. Бобешко гостро глянув на Бобенця. "А де ж?" спитав Бобешко в голови. "Хто?" спитав голова. "Ну як? Ми що, не будемо чекати?" знову спитав Бобешко. "А кого? Ви когось іще чекаєте?" Бобешко метнув на Бобенця гострий погляд. Та ні, то я просто так. Ну, тоді до столу. Голова зробив рукою широкий жест. У цей час рипнули двері, і з хати вийшов дід Коцюба, у новій вишиванці, стрункий і помолоділий. Голова швидко підійшов до нього, взяв під руку. Ходімте, дорогий, Іване Івановичу. Ходімте. Тайфун Маруся підбігла і вхопила діда під другу руку. «Ходімте, дідусю!» Дідко Цюба заупрямився. «О, чого це ви мене, як... як... як папу римського?» «Що нам той папа римський? Ви наш папа гарбузянський!» Засміялася тайфун Маруся. «Правильно!» – підтримав її голова. І озирнувшись, побачив наших героїв, що причаїлися біля тину. «О, піонерія! Теж бігом з нами! Чого ховаєтесь? А ну сюди!» Проходячи, він іще раз обернувся і махнув їм рукою. Та якби і не махнув, вони б однак пішли за тайфун Марусею, бо вона кивнула їм.